Далеко більше вживаються прислівники, ніж у російській, де вони часто поступаються перед конструкціями з прийменниками і іменниками на зразок з нетерпеньем, судовлетворенням, в нерішительності. Наприклад, читаємо. «Нічого ви не знаєте, нетерпляче перебила вона, Леся Українка. Гармаші не відстають, Виглянувши крізь вирву вікна на перехрестя, задоволено промовив Чумаченко. Гончар. Гафійка раптом почервоніла і нерішуче стояла. Коцюбинський. У вітринах крамниць Таня заздрісно розглядала красивих великих ляльок. Копеленко. Однак деякі сучасні автори забувають про це і пишуть, Олена Іванівна стояла в нерішучості в коридорі. Ото лається собацюга, де тільки навчився, і з заздрістю сказав Ігор. Розуміється, у цих фразах далеко краще було б написати «Стояла нерішуче в коридорі». Заздрісно, заздро, сказав Ігор. Зауваження до низки прислівників. Виключно, винятково, тільки, суто, єдино. Він їв виключно черствий хліб. Читаємо в медичній статті, хоч важко почути щось подібне в живому народному мовленні і класичній літературі. Де було б він їв самий черствий хліб, «Він їв тільки черствий хліб». Або, щоб підкреслити сказане, «Він їв самий тільки черствий хліб». Прислівник виключно, штучно створене чи скальковане слово, яким надуживають наші науковці і публіцисти, хоч є ще й інші, більш підхожі, природні слова. Крім наведеного «вище тільки», є ще винятково, Відзначають, звичайно, винятково бойовий і винятково революційний характер ленінізму. Українсько-російський словник Академії наук України. Суто піднести їй на болячку ту суто золоту гіллячку, Котляревський. Єдино. Мене судити могли б єдино тільки королі. Грінченко. Довжиною, шириною, глибиною, висотою, вишиною, товщиною, Завдовжки, завширшки, завглибшки, заввишки, завбільшки, завдальшки, завгрубшки, завтовшки. Кімната була довжиною 8 метрів, шириною 4 і висотою 3 метри. Ставок глибиною подекуди аж до семи метрів прикрашає тепер наше місто, що немає річки. Такі неукраїнські вислови ми читаємо іноді не тільки в ділових паперах, а навіть у статтях і в художній літературі. Цих висловів не знає українська народна мова, не знала їх і наша класика, а користувались іншими прислівниками. Роги по оршину залдовшки, коли не більш, Стороженко. Сам той ох, на корх увишки, а на сажень борода. Леся Українка. Яма вглибшки була вже двадцять два сажні. Франко. Наша річка, хоч і не биє катам завширшки, проти рибу має. З живих вуст. Камінь такий завбільшки, як дея хата велика, казка. Намисто було завгрубший, як моє, словник Грінченка. Так завдальшки, як до тієї греблі сиділи в очеретах дикі качки, словник Грінченка. Отже, для російських висловів. Длиной в длину, шириной в ширину, Высотой, глубиной, величиной, толщиной,